З відступили на крок. Ці звірі, мовив князь, дуже добре знають людей, їх не можна надурити. Тих, хто їх боїться, вони зневажають. У його очах прозирала цікавість, змішана з подивом. Що він скаже, коли дізнається, що я приспав цілий монастир? Як бачите, я теж колись був марнославний. До замку на горі я в'їхав на сиві кобилі тримаючись за пояс слуги, від якого тхнули чесником. Зрештою, їхати було недалеко. Той час, що я провів на Замковій горі, ще на один крок віддалив мене від моєї долі. Спершу мене відправили на кухню, бо князь не дав жодних розпоряджень і одразу пішов спочивати з дороги. Їхав він аж зі Львова, а потім мусив вирішувати всі нагальні справи, я загубився серед метушливої челяді, яка снувала у середині невеликої площі, обнесеної стінами з грубих колод. Мені ще не доводилося бачити стільки людей у купі. Десь під вечір прибув отець-настоятель. Я саме стояв біля криниці, коли він мене побачив. Настоятель, котрий завжди ставився до мене із тікою неприязню, спочатку почервонів, далі побілів. І, втягнувши голову у плечі, шмигнув до князівських покоїв. Я злякався, що він забере мене назад, бо ж нібито залишався монастирським служкою. А якщо не забере, то може князю наговорити чогось недоброго? Він був розумним чоловіком і міг пов'язати мій подвиг із ворожбитом, здогадавшись, що то якась каверза. Та я змирився з тим, що може бути, я ще мало спізнав зла, щоб думати про найгірше. Почав шукати собі місця, де можна було б перебути першу ніч на замковій горі, так, щоб ближче до зоряного неба, і щоб мене одразу не знайшли. Зрештою, це залежало від того, хто мене шукатиме. Досить швидко стемніло, і я пішов на запах пардусів, бо зі звірями чувся найбезпечніше. А сиділи у мурованій прибудові з гратами. Залізти туди я не міг, тому ліг біля самих ґрат, загорнувшись у попону, яку взяв біля конюшні. Паздуси зачіпали мене лапами. Дихали у вухоли, зали обличчя, муркотіли. Однім словом, заважали. Та сон мене зморив. Вранці я встав ще до того, як мене побачили колоклітки, поклав попону на місце і пішов на кухню. Один добрий чоловік мене нарешті помітив і став розпитувати, хто я і звідки. «Чому князь про мене забув?» – журився я. «Ей, хлопче, наш князь нічого не забуває. Подивись на себе, що ти можеш для нього значити? До чогось він тебе приставить? Чи на конюшню, чи на кухню, або й до покоїв? Спершу ніхто навіть боярські сини – Високо не злітає. Мусить показати, чого він вартий. Він дав мені миску пшоняної каші з молоком, а сам вийшов. Мені сподобався цей старий чоловік, бо не дивився з острахом чи обрідженням, як інші, і не задавав зайвих питань. Він дослужився до маленької комірки, що прилягала до теплої стіни. Були там тільки лежанка і лавка, і я подумав, От було б добре, якби ми жили у двох, якби він прийняв мене за сина. Знаєте, сироти люблять мріяти про родину. Я ще не встиг доїсти каші, як старий прибіг до мене з оберемком якоїсь одежі. І нічого не кажучи, потягнув мене до діжки з водою, щоб я вмився і перебрався. Бо князь згадав за мене. «Видеш, що я казав?» – повторював він. Допомагаючи мені привести себе до ладу. Сам князь велів, як тільки збудився тебе привести. Збудився, прокинувся. Він перехрестив мене, шепнув на вухо, що князь любить смілих. Втім, я знав це і без нього. А тоді віддав до рук похмурому і нетерплячому боярину, котрий повів мене до княжого терема. Князь Лев Данилович видався мені не таким пишним, як тоді на дорозі, серед тьмяного весняного краєвиду. Був убраний у щось темне, рухами у якісь мляві, а очі втомлені. Зате покій був прибраний коштовними килимами і свічниками. Покій – кімната, зала. Мою увагу відразу привернув поставиці з книжками. Я ще стільки не бачив книг. Князь одразу Прийшов до справи. Ну, отрече, розкажи, що ти там видів у підземеллі. Я відповів безпечно. Чотири смерті, князю. І ти залишився живий? Як це тобі вдалося? Він був перший, кому я розповідав про свою пригоду. Бо то не мої смерті були, князю, а хлопів з Босовиськ. По одній на кожного. Своєї смерті я ще не знаю. Хіба ти можеш... Відгадувати чиюсь смерть? Не знаю, я ж не ворожбит, але ж ворожбит привів тебе до монастиря. Ти знаєш, що він згорів у себе у хаті?